Мелекий Сматрицький сидів нерухомо, ніби спостерігаючи за хмаркою, яка поволі пливла по блакитному небу. «Нех жиє Марина, цариця Московська!» — проголосив князь Януш. «Нех жиє цариця Марина! Нех жиє царевич! Нех жиє злота вольность!» — залунали голоси. «Слово гонору, панове!» — вигукнув пан Будзило, кругленький панок, пікруючи свої кругленькі вусики. «Я ще раз побуваю в Москві!» — А хіба пан знову схотів кошатини та мешатини? — лукав посміхнувся своїми жовтими очима хитрий схизмат Мелетій. — Ну ні, пане ортологу, тепер буде не те. — А проклятущий це був пановий час, коли ми сиділи в Кремлі, і нас виморювали звідти кляті Москаліоті, Мінін та Пожарський, ох, і часи були, — почав пан Будзило, входячи в свою роль. «Чи повірите, панове, коли ми все поїли, що там у нас було, ми почали красти в коней овес, і самі його з'їдали, наче коні. Не стало вівса, коней поїли, не стало коней почали їсти траву, різне коріння, а згодом перш собак усіх переїли, потім котів, а не дряпали пана коти, — підручував хазяїн, підморгуючи гостям. Дряпали, пане Ксенше, та дарма, і котів не стало. Без котів вас ми ж певно з'їли, — хазяїн. «Ні, пане Ксюндже, ми їх самі поїли. І після того вони не навчали по-котячому, не навчали та ще як, пане Ксюндже. Особливо панове довелося не навчати, як нічого не лишилося їсти, крім падла і мерців. Це вже із землі викопували та їли. Без солі? Без солі, пане. А там почали їсти живих, один одного, почали з піхоти. «А пан не в піхоті служив?» – допитувався князь Януш. «Ні, пане Ксюндже, я виріс на коні». От і почали їсти піхоту. Якось кинулися, нема цілої роти. Всю роту пана лісницького з'їли. Один піхотний поручник з'їв двох синів своїх. Один гайдук з'їв сина, інший стару матір. Офіцери поїли своїх денщиків та гайдуків, а то траплялося, що й гайдук з'їдав пана. Ах, він, вся крев, не витримав один панок. Як же це хлоп посмів їсти пана? З'їв, пане, що поробиш. Ми вже так і остерігалися один одного, от-от От, кинеться хто-небудь і з'їсть. А потім, панове, ми таке правило встановили. Родич може з'їсти родича ніби спадщину, а товариш товариша... Не раз і судилися через це. Траплялося, що хтось з'їдав свого родича. Дядько племінника, а в того, що їли, був ближчий родич, батько, то присудили батькові за з'їденого в нього братом сина з'їсти цього брата. І з'їв, з'їв, панове. А то ще інша така судова справа була у зводі пана Лісницького. Гайдуки з'їли померлого в їхньому зводі гайдука, свого товариша. То родич з'їденого, гайдук з іншого зводу подав своєму ротмістрові позов на той звод, який з'їв його родича, доводячи, що він мав право більше з'їсти його, як родича, а той взвод доводив, що він мав ближче право на померлого в їхньому зводі товариша. Це, кажуть, наше щастя. Боже мій, який жах. Тихо сплеснув руками молодий могила. А дивний все все-таки, панове, був цей нерозгаданий чоловік», – задумливо сказав пан біскуп. «Хто?» – спитав князь Януш. «Та цей Дмитрій, що був царем московським. Я весь час підозрівав щось у ньому. Та й мені він здавався непростим птахом. А ваша моська, він же хіба знав його особисто? А як же, пане біскупе? Він спочатку в нашому дворі вештався з московськими чинцями, з греками, козаками та недовками рибайтами і спудеями. Адже у покійного батичка тут було просто вавилонське стовпотворіння. Хто тільки тут не бував. Я часто бачив його, отого от царевича в підрясничку, як він усе шептався про щось тим галганом з Конашевичем Сагайдачним, що тепер, кажуть, отаманує в Запоріжжі. Сагайдачний теж вештався тут один час, коли вийшов з братської школи. Ваша князівська Мось каже, що Сагайдачний вчився у братській школі. А вже ж тут, в Острозі, пане біскупе, але це було давно. Шкода, його мось князь Василь, ваш батечко, немало сприяв розведенню цієї сарани. Того пшеклянтего сезмацтва. Але ж він, пане біскупе, щиро служив інтересам святого Отця. Ваша Мось каже правду, тільки не треба було плодити цих Сагайдачних. І всіх цих, пане гриців додав молодий Замойський. — А яку шкоду чинять вам ці сагайдачні гриці, панове? — втрутився Мелетій Смотрицький. — Багато шкоди, вони сварять річ Посполиту з Туреччиною. — А чи не вони, пане, допомагали речі Посполитій у її війні з Москвою? Та вони ж, пане, оці замурзані гриці й орють, і сіють, і жнуть для вас, і служать вам. На те вони, хлопці, бидло панське, на те їх і Бог створив, панове.